Поставте собі рамки. Просуваючи справу вперед, ніколи не забувайте про те, чому ви займаєтеся саме тим, чим займаєтеся. Чудовий бізнес не просто пропонує продукти або послуги. Він має власну точку зору. Ви мусите вірити в щось, мусите мати хребет, знати, за що ви готові боротися, а потім мусите розповісти про це світу. Тверда позиція – це спосіб набути відданих прихильників. Вони звертатимуть увагу інших на вас і захищатимуть вас. Вони поширюватимуть інформацію про вас краще, ніж будь-яка реклама, ширше, глибше і з більшим почуттям. Тверді переконання мають свою ціну. Ними ви відштовхнете від себе деяких людей. Ці люди звинуватять вас у зарозумілості та зверхності. Таке життя. На кожного, хто любить вас, знайдуться інші, які вас ненавидять. Якщо те, що ви говорите, нікого не зачіпає, можливо, ви недостатньо наполегливо працюєте. А ще, можливо, ви просто нудні. Чимало людей ненавидять нас за те, що наші продукти мають менше функцій, ніж продукти конкурентів. Вони ображаються, коли ми відмовляємося запровадити якусь запропоновану ними нову функцію. Але ми не менше пишаємося тим, що наші продукти не роблять, ніж тим, що вони роблять. За нашим задумом, вони мають бути простими, бо ми вважаємо, що програмне забезпечення часто є надміро ускладненим. Надто багато функцій, кнопок, усе це лише запутує. Тому ми створюємо софт, у якому немає цих проблем. Якщо те, що ми робимо, комусь не підходить, це нормально. Ми готові втратити частину споживачів, якщо за їхній рахунок ми здобудемо палку любов інших. Такі рамки ми для себе визначили. Коли ви не знаєте, у що вірите, будь-що може стати предметом суперечки. Будь-що підлягатиме обговоренню. Але якщо ви маєте чітку позицію, рішення стають очевидними. Наприклад, торговельна марка Whole Foods бачить своє завдання в тому, щоб продавати натуральні та органічні продукти найвищої якості. Вони не мусять марнувати час, приймаючи складні рішення про те, годиться їм той або інший продукт чи ні. Ніхто не питає, чи варто нам продавати цей продукт зі штучними ароматизаторами. Це не тема для обговорення, бо відповідь очевидна. Тому ви не зможете купити в їхніх магазинах Coca-Cola або Snickers. Це переконання означає, що продукти в мережі Whole Foods коштуватимуть дорожче. Деякі недоброзичливці навіть називають їх в хол Paycheck, кругленький чек, і беруть накпини тих, хто робить там покупки. Ну то що? Справу Whole Foods йдуть про чудово. Ще один приклад – Вінніс Sub Shop, розташований поблизу нашого офісу в Чикаго. Вони намащують свої сендвічі домашньою базиликовою олією. І це надзвичайно смачно. Однак, якщо ви хочете скуштувати їхній сендвіч, приходьте не надто пізно. Спитайте, до котрої вони працюють. І продавчиця відповість – ми зачиняємося, коли закінчується хліб. Справді? Так. Ми отримуємо найсвіжіший хліб із сусідньої пекарні рано вранці. Як тільки він закінчується, зазвичай звичайно близько 2-ї, 3-ї пополудні, ми зачиняємося. Ми могли б докуповувати хліб упродовж дня, але він не буде таким добрим, як свіжоспечений ранковий. Немає сенсу продавати на кілька сендвічів більше, якщо хліб не такий добрий. Ці кілька додаткових баксів не варті того, аби продавати їжу, якою ми не зможемо пишатися. Хіба ви не дасте перевагу цьому чудовому закладові перед звичайною мережевою тачкою, де продають сендвічі?